Я й сама досить наплакалась. Хто мене тоді пожалів? Сама мусила виплутуватись. Сама оцими ручками заробила свої гроші. І я нікому нічого не винна. Я ж бодай працюю, а ти? У запалі суперечки у Валентині ледве назірвалось з язика, що все довколишнє добро дісталось Антонетті задарма, що воно дароване не її власне. Анета чомусь внутрішнього образилась. Нічим не виказала своєї образи, промовчала. Та глянула на Валентину очима повними гіркоти. Втім, до якоїсь міри Валюха має рацію. Усе це справді не належить їй. Чуже? Якийсь різкий звук під вікном вирвав із роздумів. Валя метнулась до балкона, не випускаючи із рук білої сумочки. Намацала пульт сигналізації. Ревіння стихло. «Поглянь, Анету, бачиш отого мужика. Він щойно відбіг від моєї машини. Тому спрацювала сигналізація. А он та тачка, не здається тобі знайомою. То не вона стовбичила поруч із нашою на стоянці біля Лондона?» «Стовбичила». Антуанетта ладна була закластись, що саме ця машина стояла поруч з Валюшиною. Вона ще звернула увагу, що тачка дуже брудна. Варто було б власникові її помити, бо й номер болотом захляпаний, і вікна. Цікаво, що ця автопопелюшка робить попід її вікнами? Кого чекає? «Бачиш, Анету, вони стежать за мною. Я відчуваю». «А ти питаєш, навіщо мені оце?» Валя ніжно притиснула до серця сумочку. «Треба!» «Хто стежить, Валю? Що взагалі вся оця чортівня означає?» «Хтось може мені пояснити?» Зірвалась нарешті і зазвичай спокійна Антуанета. «Що навколо діється?» «Якісь інтриги, змови, таємниці Мадридського двору?» «Якісь жінки, якісь зустрічі, якісь незрозумілі стосунки, машини під вікнами. Що все це означає, чорт забирай?» «Це означає, – лагідно пояснила Валентина, – що світ навколо не такий простий, як у книжках, а неточко. Розплющ очі, принцесо, навколо не тільки зайчики з білочками, а ще й вовки, лисиці, пантери, і рисі – нормальне людське суспільство». Нормальне? Якщо це нормальне суспільство, то світ перевернувся. Поглянь, Валю, подумай, спробуй аналізувати. Навколо самі злодії. Кожен краде, що може, розкрадає державу, тягне до своєї комори усе, що належить суспільству, значить кожному з нас. Заводи, цілі цехи разом із дорогою сучасною технікою, обладнанням, Продають за копійки усіляким багатеньким боротіном. Хто продає? Директори. А хіба це їхнє? Це все наше, спільне, загальне. Принаймні так вчила нас комуністична партія. Так заповідав великий Ленін. А Неточко, відколи ти у нас стала такою правильною? В компартію ще не вступила? Впинила знаєваля. Подумки, погоджуючись, мало не з усім, про що у запалі вигукувала Анета. Облиш партію, поглянь на тернопільські заводи. Комбайновий стоїть пусткою, як після війни. Бавовняний комбінат працює три місяці на рік. Продає за безцінь виробничі площі під казна, що «Оріон» розікрали так, що залишились тільки стіни. Зате аркієнів завод працює дає прибуток і нарощує потужності, хитро посміхнулася Валя. «Бо це Маркіянів завод, і ватра працює, краще чи гірше, але рятується сама і рятує людей від безробіття, і фарфоровий завод дає собі раду. Там, де директор не краде, а думає, як знайти вихід з глухого кута, підприємство виживає». «Ти хочеш сказати, що Марк не краде?» – врубала Валентина, наче сокирою поміж очей. «Що, Валюшо, бий своїх, щоб чужі боялись!» – Антуанета присіла, склала руки на грудях, замислилась. «То всі крадуть, а твій Маркіян святий!» «Ні, Валюшо, і він не святий, на жаль!» «То твій Маркіян злодій, так?» Антонетта знала відповідь. Ця відповідь була ствердною. «Так, Маркіян – злодій. Так, все те, що оточує її у цій розкішній квартирі, кожна крапля кави в їхніх горнятках за нечесні гроші».